El relat del viatger Sí, ara que estic aquí Vivint Ara t'ho puc Ara t'ho vaig a comptar A l'altre marge del vell riu impossible Més enllà de les coses On la mentida no hi és I el fingir no hi cap Allí La teva ombra és la teva llum I la destra És la sinistra per a tu I si et toques el pit no destrestocat al batec del cor capricosament capiculat al costat dret el que aquí és blanc allí és negre però aquest doble de la imatge del mirall no et segueix i repeteix com aquí sinó que parla i et diu tot el que li calles tu l'entropia té l'altre signe i tot és l'invers del món d'aquí Res pren moviment perquè dir vida és dir L'absurd cimenta la raó i la lògica mena les que volies a dir. Les coses no tenen nom i cap paraula vol dir res. Les idees que allí són com unes grans pedres que no es poden moure empastifen i embruten. I la força és la vergonya per a tots. Si preguntes, seran les roses que et respondran, tot cantant en veu de soprano. I si parles, seran els arbres que t'escoltaran greument. I tu entendràs tu el silenci, i el silenci de la pedra, i el silenci del mar també, que a vegades és un altre silenci, és el silenci inconmensurable. No hi ha diners, perquè res no es pot vendre, ni tampoc res es pot comprar. Tots som iguals, perquè tots som diferents. Treballar és com jugar, i les distàncies es junten, en lloc de separar-nos com aquí. Allí és factible estimar, i no és possible odiar. A l'altra marge del vell riu impossible, dintre una petita arqueta, ja guardada per no sé qui, la clau capaç d'obrir el pany de totes les coses. No m'enganyis, de veritat i vas anar? La vas tenir? Vares, vares poder obrir el pany de les coses? que hi havia? que hi ha dins del fons de cada cosa. Sí, bon amic, no hi ha. No hi ha res. No hi ha res que es pugui tenir. No hi ha res per mi, ni tampoc per tu. En silenci, abaixí el cap i de vell nou, vaig guardar la clau. I després, vaig portar aquest altre paire. Ara, tot mirant al cel, entreticut en els blaus més alts, ser colvol dels oranells. Era un país molt maco, en veritat. Sí que era, sí. Era un país ben formós. Escolta, en viatger, si tant em va agradar, per no t'hi vas quedar? Però que no ho saps, que no ho veus. Eren allà, a l'altra marge del vell riu impossible. Ramon, 1963.